Глава 4. Часопис. Патріот. Містомідні буки. Число. Номер 39. 150. 11 сторінка. Допоможіть віднайти. Увага! Пішов з дому і не повернувся круговий Федір Васильович 1976 року народження. Одягнутий у чорні джинси, білу сорочку, на короткі рукав. на ланцюжок із металевою бляхою з вибитим написом «П'ята РВ плюс». Взутий у білі спортивні кросівки. Лице широке, бліде, очі карі, волосся темне, коротке, зачіска коротка. Особливі прикмети. На горлі білосіра родова пляма, завбільшки – сірникову коробку. Щире прохання усіх, хто бачив пропалого чи знає місце його перебування, негайно повідомити райвідділ міліції за телефоном 3 1733 або 02. Кінець четвертої глави. Well no.